Розділ четвертий. Пляж, каруселя, утопленик, незнайомець з тринадцятої квартири. Ми біжимо сходами, що ведуть з містечка розваг униз до набережної. Хороші сходи, але довгі, хоч і вниз бігти, а все одно захекались. Чого бігти? Не встигнув чи що? Кажу я, а сам думаю. Треба сили для стрибка берегти. Хто його зна, як воно там буде. Все-таки перший раз. Збавили ми худкість, пішли. Внизу чи то ворота, чи то альтанка, щось таке. І на ньому здоровенницький кам'яний стоп з якоюсь балабухою на кінці. «Завжди», – каже Ява. «Тут щось написано». Ява любив читати різні історичні і меморіальні дошки. Підійшли ми. До стіни пригвинчена мармурова дощечка. Пам'ятник на відзнаку повернення Києву Магдебурського права. Споруджено в 1802 році архітектор А. І. Меленський. Ніколи б не подумав, що то пам'ятник. Я звик, що пам'ятник це або на коні, або пішака, але обов'язково якийсь герой полководець чи геній. А тут якесь магдебурзьке право. Чудасі. Напис на меморіальній дості був неодинокий. Крім нього, було ще багато написів. Але вже одруки і значно пізнішого походження. Геть усе Махдебурське право було густо списане досить таки одноманітними формулами. Коля плюс Ляля дорівнює любов, Вася плюс Оля дорівнює любов, Петя плюс Нюра дорівнює любов, Толя плюс Галя дорівнює любов і так далі. А якийсь один нагарамузляв отакенними літерами свою формулу аж метрів за три над землею. Жека плюс Льоха дорівнює любов. Мабуть, йому довелося для цього принести з дому драбину. Бо аж ніяк не вірилось, щоб у нього було таке довге тіло. По-людському звали його, видно, Альоша, а її Женя. Писав він російською мовою і не знав, що по-українському Льоха – це свиня. І вийшло, що він сам себе назвав свинею. Те, що ніхто з них ніколи не мав п'ятірки з каліграфії, видно було з першого погляду. Такі кривулі вони поневиводили. І ще було ясно, що одне одного, може, вони любили, але більше не любили нікого. Бо так запаскудили пам'ятник, аж гидко було дивитись. І нащо їх тільки грамоти вчили? З почуттям сказав Ява. Ти ви, який ти хороший. А чи не ти, дорогий Яво, писав крейдою на сараї поза школою різні революційні слова проти завпеда Сави Кононовича, подумав я. Але не сказав нічого. Бо й сам я був грішний, писав на паркані колись нелітературні дурниці. Бач, як недобре. Більше не буду. Сповнені благородних почуттів, ми подалися до пішоходного моста, що вів на Труханів острів. По мосту безперервним потоком йшли люди. Куди ж це вони? Там же і так сісти ніде. Ой, не інакше, як задавлять когось там сьогодні. Не інакше, як будуть жертви. Жертви. Що ближче ми підходимо до парашутної вишки, то дужче ворушиться в моїх грудях щось паршиве-паршиве, слизьке -паршиве, і холодне. Висока все-таки зараза. Це тобі не верба, з якою ми в річку стрибаємо? Як не розкриється парашут? то тільки ляп і кавкнеш. Цікаво, чи буває так, що не розкривається парашут на парашутній вишці? Чи бувають тут нещасні випадки? І жертви. Перейшли ми міст, звернули ліворуч, до вишки. Інтересно, про що зараз думає Ява? Щось дуже він бадьоро йде, аж надто бадьоро. Так серйозні люди не йдуть стрибати вперше з парашутом. Придивляюсь я до парашутної вишки, не видно, щоб хтось стрибав. Може, вже сьогодні була якась жертва? А ми два дурні йдемо. Розумні люди у пінг-понг грають. У настільний теніс. Зовсім безпечна гра, цілком гарантує життя. Стоїть 20 столів, і білі пластмасові м'ячики стрибають над ними, як бульки під час дощу. А жоти парашутна вишка? Ти диви, нема нікого». І парашута не видно, і шворку, на якій він має висіти, закинуто кудись нагору. Неподалік от вишки сидів під деревом якийсь напівголий літній дядечко в парусинових штанях. Саме те, що він був не в трусах, а в штанях, змусило мене подумати, що це хтось із адміністрації. Я підійшов і спитав. Скажіть, будь ласка, а вишка що, не працює? Дядечко глянув на мене, хмикнув. Хм, чого не працює? Працює, тільки, бачиш, нема парашута. Хтось украв, кажуть, а без парашута з нею стрибать опасно. А втім, спробуйте, хлопці, я бачу, ви такі герої, що вам парашут зовсім не потрібен. Ми зрозуміли, що дядечко жартує. Ну, звичайно ж, не працює вишка, не працює. Урррр. От шкода, сказав я. Поряд з вишкою була каруселя. Я спершу подумав, звичайно, собі каруселя. А тоді придивився, е-ні, зовсім незвичайно. На високому залізному стовпі величезне коло, а до того кола на довгих ланцюгах крісельця причеплені. Крутиться коло, і крутиться крісельця на ланцюгах, убік одлітаючи, як ото коли концерну бляшанку на дротині над головою розкручувати. Глянув я на Яв. «Давай!» «Давай!» Вишкрибли ми останні копійки заплатили. Сіли, поїхали. Спершу поволеньки, поволеньки, тоді все дужче, дужче. О-го, о, го. -го, -го, -го. Радість із грудей вигогокується. Ну і ловка ж каруселя. Зовсім тобі, як птиця, летиш у повітрі, ніби й не держить тебе ніщо. Гух, гух, гух. Др. Це я ротом. Гуркіт мотора собі роблю, ніби лечує на літаку, винищувачі надзвуковому. Та-та-та-та-та-та-та! З -та -та -та -та -та -та! кулемета стріляю по Яві. Ява обертається і теж. Та-та-та-та-та-та-та! Іду на таран! Гукаю я, підлітаю до Яви, штурх його ззаду, і він одлітає од мене. А потім підлітає і штурх мене, і я одлітаю. Їх! От каруселя, ну і каруселя І ніяких тобі нещасних випадків Ніяких жертв Ланцюг такий, що волав держит Отак би літав, літав, літав Цілий день би літав Аж тут повільніше, повільніше Стоп Приїхали, зластьте Тю, отак мало Як хочете ще, будь ласка, платіть гроші І карусельтесь собі, скільки влізе Гроші де ж узять ті гроші, як вони отуто, у животі? І начщо ми стільки морозова вмаламурили. Не могли б менше на дві-три порції. Якраз було б на каруселю. А так через те поганське морозово доводиться відмовлятись от такою для мене потрібної такої льотчицької розваги. Турний я дурний. Ну, уявив вухо. йому треба було. А я чого? Чого я? Було б на собі економити. Хай би ява сам їв. Морозове я й у Васюківці можу, скільки хочеш, умилигати, а так і у каруселі у Васюківці хтозна коли ще побудують. Я вже й виросту. Ява бачить мій настрій, зітхає співчутливо. каже Ходім, хоч скупаємося. Та. змахує я рукою. Що я купатися у Київ приїхав. Я вдома отакона купатися можу. Та де тут купатися? Серед людей, як у лісі заблудиться. І до води не втрапиш, та й води біля берега вже нема. Самі люди. Але то я так казав, щоб досаду свою на чомусь зігнати. Бути на Київському пляжі і не викупатись міг тільки якийсь хворий. Ненормальний. Тим паче в таку спекоту. Ми почали пробиватися до води. Я не можу собі точно уявити, що таке мільйон людей – але якщо вже уявляти, то уявляти, мабуть, треба Київський пляж. По-моєму, там було не менше мільйона. Хто не вірить, хай піде і порахує. То було схоже на якийсь велетенський базар, тільки що всі голі і не торгують. Ніколи я не бачу стільки голих людей одразу. Ну, доводилось мені бачити одного, двох, трьох голих. Ну, два-три десятки у лазні. А тут мільйон голих. Аж не віриться, що таке буває у світі. Древні люди що-то пекло видумали, якісь були наївні, без усякої фантазії. Хіба то пекло? От київський пляж у жаркий вихідний день, оце пекло. Люди тут справді пеклися, смажилися, шкварилися на сонці. Половина з них лежала голі черева мовчки, без руху, заплющивши очі, мов мертві. Лише по тому, як колихалися їхні животи, можна було зрозуміти, що вони ще живі, ще дихають. Друга половина безперервно щось їла. Жувала, ковтала, плямкала губами, пила молоко з трикутних паперових пакетів, пила пиво і лимонади з пляшок. Здавалося, ця половина прийшла на пляж спеціально, щоб попоїсти. І лише незначна частина хлюпалася, купалась у воді. Але цієї незначної частини було досить, щоб витіснити своїми тілами півдні води. Ще одна незначна частина весь час кудись ішла. Ішла, переступаючи через тіла, наступаючи комусь на ноги, на руки, на голови і таке інше. Але й цієї незначної частини було досить, щоб скидатися на вокзальну товкучку і метушню. А он гуп-гуп-гуп попід кущами волейбол. Стоять кружка і м'яча гупають. І нема того, щоб гарненько грати, а все гилять так, щоб когось по голові вцілити. Різнокольорові м'ячі не стільки у повітрі літають, скільки по піску качаються через людей перестрибуючи. отакий От то пляжний волейбол. А он геркулеси ходять. Повагом весь час м'язи напружуючи і груди вперед випинаючи і в кожного на руці номерок на резинці від гардероба, ніби всі геркулеси кимось пронумеровані. Здоров, Гарик! Привіт, Шурик! Чао, Марик! Це геркулеси між собою вітаються, не зупиняючись і голови не повертаючись, щоб не втратити статечність фігури. І всі оці номеровані індикуваті Марики, Гарики і Шурики Відрізнялися отрешто людей тим, що були розмальовані татуїровками. Татуїровки були у них де тільки хочеш. На руках, на грудях, на ногах і навіть на спині. І чого тільки не було виколото. І кораблі, і орли, і звірі, і жінки, і кинджали, і різні мудрі тексти. Наприклад, «Смерть за ізміну» або що. Це по-перше. А по-друге, у всіх у них щось висіло на шиї. Такий собі ланцюжок, а на ланцюжку або підківка, або бляха, або якась жіноча брошка, або ключ, або просто ланцюжок без нічого, або навіть хрестик. І дивно було бачити хрестик на грудях, де був виколотий піратський корабель, кінжал та ще й оте смерть за ізмін. Ясно, що той хрестик нічого спільного з Богом не мав, що то було просто модно. Чого доброго у них ще попівська ряса в моду може увійти, подумав я. І ходитимуть тоді київські гарики у попівських рясах по хрещатику. А он дядько який дивний. Там, де в людей волосся, на голові, наприклад, у нього лисина. А там, де в людей голо, на спині, наприклад, у нього густа руда шерсть, як у ведмедя. А він лежить, загоряє, год дивак. Хіба шерсть може загоріти? До тіла ж сонцю крізь ту вовну не пробитися. А он дід який. Із води тільки-но вискочив, і ну гімнастику робити. Присідає, на руках от землі отжимається, підстрибує, як хлопчик. Сам худий-худий, зверху лисина, а по боках іззаду голови довге волосся аж до плечей. І усміхається на весь рот, підморгує комусь. От це дід. Тю! Ви гляньте, що там робиться. Стара бабуся, сива і зморшковата, у теніс, чи, як його, у бадмінтон ракеткою вимахує. Так вимахує, що аж в очах михтить. Ого-го! Цікаво було б подивитися на нашу бабу-триндичку з такою ракеткою. Все село б збіглося, а тут ніхто й уваги не звертає. Інтересні діди й баби в Києві. Якісь хлоп'якуваті, наче старі діти. А молоді паруб'ята навпаки. Он дойдуть двоє. Ну, років по двадцять, не більше. І обидва бородаті. Тива. А он якась тьотя спить під деревом. Загорнулася з головою у ковдру і хропе. Чого вона на пляж прийшла, незрозуміло. Дома ж під ковдрою краще виспатись можна. А скільки дітей? Дітей скільки на пляжі. Тільки й чути. «Сьомо, вийди з води! Сьомо, вийди з води!» «Галочко, не запливай! Пливи назад!» «Сашко, де твої черевики? Де твої черевики, я тебе питаю!» «Алику, зніми мокрі труси!» «Толю, віддай йому м'яч! Толю, це ж не твій м'яч! Це його м'яч!» «Яшо, за ти сьогодні купатися більше не будеш! Не будеш! За вредністі!» «Фаню, ти знов насипала піску в мої черевики, а ну висип зараз же!» «Мамочко, ну з'їж яєчко, одне тільки яєчко!» Це говорить товста тітя у смугастому купальнику, що тримає в руці облуплене яйце. А мамочка, товстий мордатенький з років дванадцяти, одвертає кирпу і кривиться, не хоче. «Мамочко, ну з'їж, я тебе прошу!» лагає тьотя. А он з води захоплено вирощить худенький живжикуватий дошкільник років шести. Мамо, вода! Мамо, Дніпро! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! Наче ніколи в житті води не бачив, він не купався ніколи. Ми підійшли до самої води і почали роздивлятися, де б його покласти речі, коли роздягнемось. Між іншим, дивлячись на Дніпро, що кишів людьми, я подумав, от якби хтось тонув, а ми його врятували. Краще б, звичайно, якби якесь дитинча тонуло. Легше рятувати. То була наша постійна, поки що не здійснена мрія – когось врятувати і взагалі стати героями. Особливо добро було б отак привселюдно, щоб усі бачили. Чого б це тому живжикуватому галалайку не булькнути, наприклад? Ми б його вмить, раз, і будь здоров. І у вечірньому Києві на другий день заголовок. Юні герої з Васюківки. З вечірнього Києва якраз цікавилися вчора. Почув я раптом веселий голос і здригнувся, ніби хтось підслухав мої думки. Поряд з нами розмовляли двоє дядечків. Один, невисокий, кругловидий, стояв по коліно у воді. Другий, широкоплечий, з гачкуватим носом, стояв на піску біля самісінької води. Він був уже одягнений, мабуть, ішов додому. Тільки босий, черевики тримав у руці. «Це розпитували про роль царя», – вів далі кругловидий. «Ні, кажу, нема про що говорити. Як буде готово, тоді й приходьте». «Правильно», – підтримав гачкуватий. Ніколи не можна розказувати зарані Я терпіти не можу, коли ОТО діляться творчими планами Обіцяють, беруть зобов'язання, а потім пшик і нічого нема Отож, ні пуху, ні пера Я побіжу, бо вже і так запіснююсь на радіо Бувай, привіт Галинці, я заскочу днями Будинок я пам'ятаю, а квартира, якщо не помиляюсь, тринадцята, так? Так-так «Тринадцята! Заходь обов'язково! Бувай!» Весело усміхаючись, гукнув круголовидий, а коли гачкуватий відбіг, не неголосно, але так, що ми почули, буркнув. «К чорту!» Ми з Явою перезирнулись і усміхнулися. Ми знали, що коли кажуть ні пуху, ні пера, треба посилати к чорту, але щоб це робив дорослий, уперше чули.